Нас лишилося двоє в цілому світі, я і моя матінка. І живе вона самотиною, а я віюся по світах. Та що маю діяти? Заранньої молодості ми живемо для самих себе. Поспішаємо до своїх коханих, Летимо в світи, покидаючи матерів. Це ж я й нині промчу мимо неї. Несамохідь поза моєю волею затріпотіла в грудях пісня, і я випустив її на волю. Ой, у полі річка, через річку кладка, не покидай козаченьку рідненького батька, бо батька покинеш, і сам марно згинеш, річенькою-бистренькою за Дунай полинеш. Співав про батька, а думав про неньку, переливав свою тугу в голосні слова, які линули над степом. І майнуло, Проклюнулося зовсім неймовірне. Залетіти до неї хоч на день, хоч на півдня. Тепер я на коні, тепер встигну. Бог бачить мою правду, він не покарає за те. А я тільки стану на порозі, вклонюся моїй ненці, вона вмиє мою голову солоними слізьми. Мою голову не беруть кулі, вони минають її. І то правда. Більш, ніж звичайна правда, але ж... По той бік левади під лісом озвалася пісня. Чистий, безпечний, трохи втомлений, але піднесений парубочий голос зносив її в синє небо, і вона стелилася понад левадою, понад лісом і сонним селом. «Марія сміється, Дунай колихнеться, Дунай колихнеться, Вода розілється!» Гарно співав парубок. Вертався від дівки, вів свою пісню – і мені знову згадалося наше село, І темна-притемна нічка-ніч, І я біля плоту, вже під парубчак, Але ще не парубок, Стою, завмираю, слухаю з хутора, Як у селі співають дівчата. І так мені любо, тривожно, І так мене бентежить та пісня, Так манить, стільки обіцяє всього попереду, Щастя, кохання. Воно ще не звідане моїм серцем, і через те ще вабливіше воно увесь світ. Щось таке, що не вміщається ні в хаті, ні в церкві, ні навіть під зорями. Воно вже в мені терпке й таємниче, від самих думок про нього стає жаско та гаряче. І гарно так, що можна умерти. Боже, яка це благодать життя, яка дивина світ. Він і зараз здається мені чарівною дивиною І хочеться піти кудись і не вернутися Розчинитися тінню в лісах Впасти на листок І все бачити, все чути І самому стати листком Тільки так можна збагнути світ Тільки так осягнути в щастя Майже всі мають його заприручену домашню птицю Добрі коні, високі хороми Грецькі горіхи в саду, Вози на ошинованих колесах, Криті атласом кожухи, І завжди того мало, Скільки б його не було, табо не коней, скрині кожухів, А хочеться більше, Бо тільки тоді буде щастя. Його немає, Нехай тих кожухів накладуть Під самі хмари. Сьогодні я знаю, Що в світі немає нічого солодшого, Завесняний мед, і за молоді гарячі губи. Але спиваються всі меди І всі губи, Скільки б їх не було. Далі вони стають пісніші, пісніші, А найсолодші, Ті, перші, ще не ціловані. Але вони десь там, За синьою межею. Дівчина, яка мене перестрівала І насміхалася з мене. Дурний-дурний, я тоді не знав, Що-то вона залицяється до мене. Давно вийшла заміж, Має діти, Либо не забула про мене, А я все валасяюся по світу. А для чого валасяюся? Для чого я на цій землі, Під цим небом? Іноді це запитання пекучою глицею Прохроблює мені серце, І я шукаю відповіді, Шукаю і не знаходжу. Ну, щоб мати свої діти, А вони також матимуть діти, щоб славити Бога. Для цього є попи, дяки і святі схимники. Їхні молитви доходять швидше. Щоб оборонити вітчизну. Так. А ще я знаю, що без мене стане порожнім оцей степ і увесь світ. Ту само обман, що все вже позаду. Власне ж, ще нічого не було. Воно попереду. Закінцюю цю важку мандрівку, і тоді... Житиму в спокої, без страху та злоби в серці. Житиму для себе. Це і є щастя. Десь осяду. Не знаю, не знаю. Я часто бачив у степу Марево. Може, тільки воно і є щастя. Нам вабить усе, чого не маємо. Напитися води, коли її немає. Зігрітися, коли холодно. Ні, це не те. Найперше воно в любові. До матері, до сусідів, до рідної землі. Я часом гірко ненавиджу, але ще дужче люблю. Це і є життя. Пробудився від холодної роси. Десь у вербах кувала Зозуля. То кувала дівчина, яку прокляв батько, і вона стала Зозулею. Моя дівчина, яку ще не здибав. Дві дрімлюги ганялися в небі одна за одною, Зносилися високо в гору, а тоді починали падати вниз коротким і тугим дудодінням. В селі скрипіли колодязні журавлі, комукувала худоба. Мій кінь стояв, похиливши голову. Зяв його в повід і повів до села. Біля краниці під Яворами стояли з та відрами дівчата. Вода вже й не гойдалася в відрах, стояли давно. Переповідали дівочі таємниці, і повз них прийшов сивовусий бадюрий дід. Зачепив жартом одну й другу, дівчата спалахнули ружами. Я підійшов, попросив відра напоїти коня. Одна дівчина ковзнула по мені байдужим поглядом,